У відповідь йому запропонували переведення до Красноярська, від якого він не відмовився, оскільки умови там, Красноярськ розташований південніше Норильська, але в тому самому Північному Сибіру, були майже ті самі. Після смерті Сталіна, Колишні табірні посадовці часто захищали те, чим вони займалися, розповідаючи про труднощі роботи. Коли я познайомилася з Ольгою Васильєвою, яка колись працювала інспектором ГУЛАГу, вона багато мені розповідала про тяжке життя співробітника ГУЛАГу. Під час нашої розмови Відбувалася вона у незвичайно просторій московській квартирі, яку подарувала вдячна партія. Васильєва розповіла, що одного разу під час інспекційної поїздки їй запропонували переночувати вдома у начальника табору. Вона спала на ліжку його сина. Вночі вона відчула жар і свербіння. Подумавши, що захворіла, вона увімкнула світло. Сіра солдатська ковдра була жива. Вона кишіла вошами. Не тільки у в'язнів були воші. У начальників теж. Як правило, після повернення додому з перевірки вона Заходячи у квартиру, скидали увесь одяг, щоб не занести паразитів. На думку Василієвої, робота начальника табору була вкрай тяжка. Це не жарт бути відповідальним за сотні тисячі в'язнів, серед яких рецидивісти і вбивці засуджені за тяжкі злочини, від яких можна чекати чого завгодно. Це означало, що весь час потрібно було бути насторожим. Начальникам, від яких постійно вимагалося працювати якомога краще, також потрібно було вирішувати і всілякі інші проблеми. Керівник будівництва також був керівником табору і витрачав щонайменше 60% свого часу не на будівництво, на прийняття інженерних рішень і вирішення будівельних проблем, а на справи табору. Хтось захворів, могла спалахнути епідемія, стався якийсь нещасний випадок, що означало, що когось треба вести до лікарні, комусь потрібен кінь з підводою. За словами Васильєвої, і в Москві начальники далеко не завжди добре харчувалися, особливо під час війни. У буфеті Московського центрального управління були капуста, суп, і каша М'яса я не пам'ятаю Ніколи його не бувало Я не бачила його За життя Сталіна співробітників московського управління працювали кожного дня із 9 ранку до 2-ї чи 3-ї ночі Василієва бачила свою дитину тільки в неділю Проте після смерті Сталіна становище поліпшилося. Тодішній керівник НКВД Круглов видав наказ, яким звичайним співробітником центрального апарату НКВД давалась годинна обідня перерва, а посадовим особам НКВД – догодинна. 1963 року Васильєва з чоловіком отримали дуже велику квартиру в центрі Москви,